והרי מספר הודעות לכל מי שקנה מזגן בו דניוק ותאה לאן מתחברות השיניים של הסוס, נא להחזיר למפעל בהקדם. לכל מי שקנה סוס בו דניוק ותאה יוצאת הרוח הקרה הזאת, נא להחזיר למפעל. לכל מי שרכש משדר רדיו FM סטריאו מסוג T241 יש בעיות עם הכבל הירוק ולכן יש להחליף את המערכת ב... לגברת עם הכובע הירוק שנסעה ביום שני בקו 174 לראשון לציון אני נסעתי בקו 301 ובכלל לא ראיתי אותך לגברת עם הכובע הירוק שנסע בקו 200 לאשדוד שכחת בפח, פחיות ריקות, פישו ונזלת נא לקחת בדחיפות מהמודיעין אני חוזר, בדחיפות לחיילת החמודה שהסעתי ביום שני האף שלך אצלי צריך קשר עם ג'קלון מרתק מכתבים למערכת לחברי צוות היפופוטם במחשבה שנייה, התוכנית שלכם לא רעה בכלל עכשיו אני יכולה לקבל את הבת שלי בחזרה? תשובתנו? עוד לא עוד מכתב למערכת, אני רואה שזה מבזק פרו. 12 אלף חשבון טלפון? מי יתקשר למוריטליה? אחד, מה אתה רוצה? זה לא אנחנו. כתב את טיפופטם, אם שוב תשתמשו בשמות סלבריטאים לצורך קידום התוכנית ללא רשותם, אני אדאג לתבוע אתכם. על שלמה ארצי. למכירה, יד שנייה, קפטן אוק. למכירה, תכולת דירה. שלוש מיטות, שלושה כיסאות, שלוש קערות דייסה. זהבה. למכירה, זוג שקפקפים. דניתי. לכל מי שקנה, <coughs> לכ לכל מי שקנה, לכל <coughs> מי לכל מי שקנה, <coughs> לכל מי שקנה, לכל <coughs> לכל מי שקנה, כל מי שקנה, כל לכל מי שקנה, <coughs> כל מי שקנה, כל מי שקנה, לכל מי שקנה, כל מי שקנה, כל מי שקנה, כל מי שקנה, כל מי שקנה, כל מי שקנה, כל מי ערב טוב, תאים נוספים תוכלו לשמוע בהיפופוטאם, co.il.